Elni tată bun și sfânt și încerc și pe pământ. Elni tată bun și sfânt. Din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumna Vieții, vă vine iubita ascultători pe calea undelor programul I 154. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va aduce din partea lui Dumnezeu cu toată bucuria și dăruirea de inimă un buchet, un mănunchi de cugetări și explicații pe marginea Noului Testament, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Nicuriță să le alcătuiască de-a lungul unui bun număr ani de zile. Textul lecțiunii noastre de astăzi Va începe cu o meditație asupra versetului 32 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 12. Înainte de aceasta însă să vă spun o foarte scurtă legendă care ne dă nouă însă o învățătură deosebit de adâncă și de bogată. Se spune că la început calul a vrut să se răzbune pe cerb și pentru aceasta a cerut ajutorul omului. Omul i-a făgăduit ajutorul său, dar i-a pus o condiție i-a spus eu te ajut să te răzbuni, dar trebuie ca pentru aceasta tu să accepti să mă slujești și să te călăresc cu un flung în gâră. Calul a acceptat din dorința oarbă de a se răzbuna și în felul acesta, pentru o clipă de răzbunare, calul și-a robit toată viața în slujba omului. Vedeți, este o legendă, dar ascunde un mare adevăr. La fel se întâmplă și cu omul care vrea răzbunare. Acesta își pierde pacea, liniștea și libertatea pentru toată viața și se face rob al diavolului. Ceea ce este și mai grav în toată problema aceasta este că omul a ajuns și orb și nu vede cum își pierde totul pentru o clipă de răzbunare. Cine este mai mare? Haideți să ne gândim. Este mai mare acela care atunci când a fost lovit cu pumnul dă-napoi? Sau celălalt care atunci când a fost lovit Aruncă o privire liniștită către cel care l-a lovit și l-a insultat, rostind o rugăciune de iertare pentru el. A te răzbuna pe cel care te insultă sau care îți face vreun rău, nu dovedești decât că ești ceea ce suntem din firea noastră niște dobitoace. Și dacă asemănarea vi se pare prea nepoliticoasă, am să amintesc și calul dă cu copita înapoi când e lovit cu biciu și câinele mărie când ei iei osul și se repede la tine. Cu ce ești mai deosebit tu atunci, dacă la fel ca aceste dobitoace care fac din instinct animalic aceste gesturi, faci și tu la fel asupra celui care te-a lovit. Dar ea încearcă să răspunzi cu bine celui care ți-a făcut rău, ea încearcă să o întorci obrazul stâng celui care te-a lovit peste cel drept și ai să vezi că așa ceva nu poți, pentru că nu se află în instinctul nostru animalic cu care ne-am născut în natura noastră păcătoasă. Pentru așa ceva ai nevoie să primești în inima ta, în Duhul tău, pe acela care, chiar în cele mai groaznice chinuri pe cruce fiind, în timp ce îi se băteau cu în mâini și în picioare, a rostit o rugăciune de iertare și de apărare la adresa celor care îl chinuiau. Iată care este marea deosebire, iată după ce să poți cunoaște întotdeauna pe cel care are pe Hristos, nu că zice că îl are pe Hristos, ci pe acel care trăiește prin Hristos și pe acela care doar zice despre Hristos. Cine nu se împrumută la Satan, căci Satan este originatorul răzbunării și al răutății, nu-i va fi slugă. Cine însă se împrumută lui Satan și se lasă robit de răzbunare, acela va fi robul, sclavul lui Satan, după cum a ajuns și calul să fie stăpânit de om pentru din dorința de răzbunare, a acceptat frâul omului. Depinde de fiecare cui vrea să slujească. Cine slujește pe Domnul Isus, se predă lui, acceptă să facă voia lui Dumnezeu, acela are parte de o pace care întrece orice pricepere stăpânindu-i inimile așa cum a spus Domnul Isus, are parte de o bucurie necontenită, are parte de o nădejde vie și de o viață fără de sfârșit împreună cu Tatăl. Cine vrea să fie stăpânit de satana făcând voia lui, acela are parte de toate nenorocirile scrise în Cartea Sfântă, are parte de necazi, de amărăciune și de întuneric și acum și în toată veșnicia. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Isus Hristos, prin care ne chem și astăzi la părtășie cu Tine, ca să ne dăruiești să ne binecuvintesc cu toate darurile Tale sfinte și minunate, cu pace, cu bucurie, cu înțelegere a tuturor lucrurilor care vin pe Pământ, că sunt spre binele nostru chiar acum, în mijlocul strântorărilor în care ne aflăm. Mulțumim pentru nădejdea vie care ne-ai dat-o în Domnul Hristos, că urmându-ți vom avea parte împreună cu Tine. Binecuvintează-te rugăm și ascultarea programului de astăzi, care să ne lumineze tot mai mult, să ne îndrepte către Domnul Isus și să ne determine să-L primim pe El spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa după cum am anunțat în deschidere, se începe cu versetul 32 de la Evanghelia după Ioan capitolul 12, verset pe care îl voi citi, urmat de explicațiile însoțitoare. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le spune în încheierea discursului pe care l-a ținut, discurs foarte scurt, celor care au auzit mărturia lui Dumnezeu din cer cu privire la el. Domnul Iisus le spune, le vorbește mai întâi despre jertfa lui care urma sau, foarte curând să o aducă pe calvar, după care încheie cu aceste cuvinte, După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Domnul Isus a fost înălțat de pe pământ mai întâi pe cruce și apoi a fost înălțat la cer, în slavă, după ce a trecut biruitor prin cruce, prin moarte. Adevărata înălțare de pe pământ, adică din cele pământești, începe cu crucea și apoi se ajunge la slavă. Alt drum înspre cer, înspre mântuire, nu este. Dacă n-a fost pentru Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dacă pentru El n-a putut face Dumnezeu o excepție în privința aceasta, dacă pe El nu l-a putut scuti Dumnezeu de cruce, păi ce să mai mai aștept eu sau tu iubite ascultător? Nu există alt drum spre slavă decât prin cruce. Cine n-a trecut și nu vrea să treacă prin cruce, adică ce înseamnă crucea în câteva cuvinte spus, Crucea înseamnă nu mai trăiesc eu cum vreau eu, ci trăiesc de acum numai cum vrea El. Nu mă mai interesează ce-mi place mie, nu mă mai interesează ce-i bine, nu mă mai interesează nici ce-i rău. O singură grijă am să fiu interesat de ceea ce-i place Tatălui. Domnul Iisus însuși ne-a arătat aceasta când a spus de nenumărate ori în Evanghelia după Ioan că el nu face nimic de la sine însuși, ci numai ce vede pe Tatăl făcând. Asta înseamnă că pe mine nu mă mai interesează ce simt eu, ce cred eu, nici ce simt oamenii sau cred oamenii, ci un singur lucru mă interesează ce îl interesează pe Tatăl. Ce vrea el, aceea fac. Cine poartă crucea dovedește prin aceea că în fiecare zi își aliniază viața cu învățăturile Scripturii. Cine nu citește Scriptura și cine nu își aliniază viața după învățăturile Scripturii după ce a citit-o, acela va sfârși o în iad, împreună cu satana, care știe despre Dumnezeu, dar nu vrea să îi se supună. Satana cunoaște Scriptura. N-a venit el cu Scriptura la Domnul Iisus când l-a ispitit în pustie. Da, satan cunoaște. Faptul că Dumneata cunoști Scriptura nu dovedești cu nimic prin aceasta că ești copila lui Dumnezeu. Dacă o cunoști, dar nu o împlinești, atunci vei avea același sfârșit cu Satana, care o cunoștea, dar niciodată n-a vrut să-i se supună. Discutând din perspectiva aceasta, izbitorul contrast dintre Satana și Domnul Isus stă tocmai în faptul că Domnul Isus a ascultat cu desăvârșire de Dumnezeu, pe când Satana niciodată n-a vrut să-i se supună. Iată, deci, ceea ce identifică pe adevărații copiii lui Dumnezeu, nu pe cei care se numesc ci pe cei care sunt, aceia care sunt copiii lui Dumnezeu, care sunt frați cu Domnul Isus Hristos, care sunt mânați și stăpâniți de Duhul de ascultare al Domnului Isus, se cunosc prin faptul că ei în fiecare zi își cite Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului, află învățăturile Lui și apoi prin puterea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu lasă ca aceste învățături să se materializeze în viața lor trăită de zi cu zi. Mântuitorul nostru ne atrage la sine numai prin crucea lui și prin crucea noastră. Trage-mă după tine, spune în cântarea cântărilor capitolul 1 cu versetul 4. Alt drum, afară de drumul crucii, nu există. Pe drumul acesta ne atrage Domnul Isus după sine. Crucea Domnului Isus este poarta de intrare a lui Dumnezeu în inima omului. Prin crucea Domnului Isus, Dumnezeu și-a deschis o ușă, în inima omului, căci omul din nefericire i-a închis ușa lui Dumnezeu cu ocazia acelui tragic accident din grădina Edenului. Deci Dumnezeu și-a cruit un drum până la inima omului, însă omul nu este un robot, așa cum am mai amintit, ci acum Dumnezeu i-a spus, uite, eu am venit la tine să-ți aduc reabilitarea din ceea ce ai pățit. Ai făcut o mare prostie, ai căzut jos, dar uite, am venit din nou la tine și îți ofer acum darul izbăvirii. Ți-l arăt pe Domnul Iisus Hristos. Și ne întreabă, vrei să-L primești? Cei care îi spun, vreau să-L primesc, aceia la rândul lor, își iau și ei crucea lor. Pentru că așa ne arată în cuvânt, cuvântul ne arată la Matei 10, cu 38, unde este vorba despre crucea noastră. Cine nu știa crucea Lui, spune Domnul Iisus acolo și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Deci este vorba de o crucea noastră. Și care e crucea noastră? Crucea noastră este lepădarea de noi înșine, la fel cum Domnul Iisus a lepădat de el. Pentru că dacă este cruce, trebuie să vedem după exemplu Domnului Iisus. El zice, nu mai fac nimic de la mine însumi, ci fac numai ce văd pe Tatăl făcând. Crucea mea înseamnă același lucru. Nu mai fac nimic de la mine însumi, ci fac numai ce văd pe Tatăl făcând. Mare har este și mare cinste, mare bucurie pentru noi, niște ființe pierdute în păcat, să avem cinste aceasta de a purta crucea la fel ca Domnul Iisus Hristos. Și mare deosebire dintre noi și Domnul Iisus Hristos, constă în faptul că noi acum avem la dispoziție o lucrare înfăptuită deja de El pe Golgota, nu trebuie decât să lăsăm să o El prin voia Lui și prin puterea Lui în noi. Tot ceea ce facem noi este că îi dăm voie. Și îi dăm voie prin aceea că ori de câte ori Suntem confruntați cu alegerea noastră Cu a face ce ne place nou Sau cu a face ce-i place lui Venim și spunem așa Doamne Tare mult mi-ar place mie cu tare lucru să-l fac așa, dar am aflat că este împotriva voiei tale. Doamne, nu mă pot împotrivi acestei dorințe puternice a mea de a urma după prostiile mele, dar pentru că în urma la toate acestea nu câștig nimic decât întuneric și moarte, vin acum înaintea ta să spun că sunt de acord ca tu să rostești cuvântul tău, porunca ta în viața mea să se facă după cum vrei tu. Vreau, Doamne, să împlinesc cuvântul tău Vreau să te las pe tine prin harul și puterea ta să-l împlinești în mine așa cum îți place ție. Cel care spune această rugăciune și după aceea primind puterea trăiește potrivit ei, acela trebuie să știe că s-a bucurat și se bucură de mare onoare de a purta și el crucea cum a purtat-o Domnul Isus și prin aceasta este sigur că va ajunge la același sfârșit ca al Domnului Iisus și anume la slavă. Domnul Iisus amintește aici, deci, că după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Domnul Isus ne cheamă pe toți la bucurie și slavă. V-ai Nu sunt oare vremurile atât de grele și împrejurările atât de apăsătoare încât mulți își pierd nădejdea? Totuși, cu cât mai deznădăjduită este starea noastră, cu atât mai mângâietoare sunt făgăduințele Mântuitorului care spune voi atrage la mine pe toți oamenii. Și într adevăr Domnul Iisus împlinește ce a făgăduit. Pe câți nu a scos el din strâmtorare și din deznădejde pentru a îmbărbăta pe cei trudi și împovărați și pentru a izbăvi pe cei înfășurați de legăturile morții? Cât nu și-au ascuns de el cugetele lor rele și el s-a dus după ei și i-a izbăvit de teamă, așa că acum pot să strige, plin de bucurie ca și apostolul Pavel. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere." De aceea el te va atrage cu siguranță și pe tine, iubite ascultător. Numai ia seama să nu te împotrivești atunci când te atrage el. Cine știe dacă va mai veni vreodată pentru tine această vreme de har? Vină-o deci acum la el, bucură-te de această mare cinste, de acest mare har care ți se face să porți crucea pe care a purtat-o fiul lui Dumnezeu, să faci același lucru pe care l-a făcut el. Să te lepezi de tine, de învățăturile tale, de ale oamenilor, de tot ceea ce vine din afară, să citești cuvântul său și ce spune el așa să împlinești după cum îți arată el prin puterea și harul său cel sfânt. Iată ce chemare duia să-ți răsună și astăzi. O vei primi? Despre puterea Domnului Isus, care atrage la sine pe toți oamenii, scrie limpede Spurgeon în cu următoarele cuvinte. Nici o categorie de oameni nu este în afara acestei puteri de atracție. Tineri și bătrâni, săraci și bogați, neștiutori sau învățați, urâcioși sau prietenoși, toți vor simți această putere care atrage. Domnul Isus este singurul magnet. Să nu ne gândim la nimic altceva. Muzica nu va atrage la Isus nici elogvența, nici logica, ceremoniile sau zgomotul. Isus însuși trebuie să atragă pe oameni la sine și el e destoinic să lucreze în fiecare caz. Nu vă lăsați înșelați de spiritul vremii. Aici se încheie citatul lui Spurgeon. Deci versetul nostru îl arată pe Domnul Isus spunând cuvintele și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. În înțeles duhovnicesc, după ce eu înalți, adică despart pe Domnul Isus, concepția despre El, de tot ce este pe pământ, de felul lumii de a-L cunoaște, atunci sunt atras la El, adică îmi place felul Lui de a fi. Dragul meu, dacă nu te atrage persoana Domnului Isus, felul lui de a fi, care nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici cu felul de a fi al păcatului, dacă nu te atrage persoana lui, înseamnă că nu l-ai înălțat și nu l-ai despărțit de felul de cunoaștere al lumii. Încă un gând duhovnicesc. Spune el, voi atrage la mine pe toți oamenii. Pentru cei care n-au devenit oameni, Adică oamenii noi, Domnul Isus nu prezintă niciun interes, nici o atracție. El, pentru ei, este așa cum spune prorocul Isaia la capitolul 53 cu versetul 2. N-are nici frumusețe, nici strălucire care să atragă privirile și înfățișarea lui n-are nimic care să le placă. În limba greacă în care a fost scris Evanghelia după Ioan, pentru cuvântul om există termenul antropos, care în tălmăcire însemnează cel care privește în sus. Oamenii, cu adevărat, sunt numai cei care privesc duhovnicește în sus, care umblă după lucrurile de sus, care se gândesc la cele de sus. Ei sunt atrași de felul de a fi al Domnului Iisus, de frumusețea chipului său, care este cel mai frumos. El este bucuria și desfătarea lor de fiecare clipă. Cei care se uită în jos sunt atrași de fascinațiile lui Satan, de lucrurile de jos care duc la blestem și moarte. Căci, ce bucurie poate să iasă dintr-un pământ blestemat de Dumnezeu cu tot ceea ce este pe el? Cine caută să-și găsească bucurie, satisfacție, plăcere în lucrurile de pe pământ, este cel mai nesocotit om, este un orb, este un proscris, pentru că nu vrea să înțeleagă și nu poate să înțeleagă că nu vrea, Că lucrurile care sunt blestemate de Dumnezeu nu pot aduce niciodată fericire. Numai cel care se uită în sus, la lucrurile de sus, vede adevărata realitate. Pentru că acestea care sunt pe pământ vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Cu dolari, cu case frumoase, cu mașini frumoase, cu tot ceea ce este pe el, cu tot ce ți-ai putea imagina, va arde. Și odată cu arderea lui, arde și tot ceea ce ți-a dat bucurie. Cu ce mai rămâi? Cu Dar cine se uită în sus, la Domnul Isus, și se leagă de lucrurile de sus, acela are parte de o bucurie și de o veșnicie nesfârșită împreună cu el, căci Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, și Dumnezeu este nesfârșit. Domnul să ne ajute pe toți să învățăm de acum să ne uităm la lucrurile de sus, care sunt veșnice și care rămân, pentru ca veșnică să rămână și bucuria noastră. În versetul 33, versetul următor. Evanghelistul Ioan, care este naratorul acestei evanghelii, ne spune Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Desigur, scriitorul acestei evanghelii este evanghelistul Ioan, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care a călăuzit pana lui când a șternut aceste cuvinte. Prin tot ceea ce făcea, prin tot ceea ce vorbea și prin tot ceea ce trăia Domnul Isus, arăta mereu adevărul în toate laturile lui, pentru ca oamenii să-l poată cunoaște și să-l poată primi spre mântuirea și fericirea lor. Vorbind astfel, Domnul Isus arăta. Și noi, frații mei, când vorbim într-o împrejurare sau alta, în familie sau în societate, arătăm ceva. Ce anume? Iată o întrebare. Vorbind astfel, Isus arăta cu ce moarte avea să moară. Mântuitorul nostru, în vorbirile lui, arăta mereu adevărul despre moartea, despre jertfasarul scumpărătoare, despre învierea sa, despre înălțarea sa în slavă, despre împărăția lui Dumnezeu și despre credința ascultătoare a omului față de cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Moartea Domnului Sus trebuia să vină, dar numai la ceasul hotărât de tatăl și nu o moarte oricum, ci o moarte pe cruce, în văzul tuturor, pentru ca și pământul și cerul să fie martori. Vorbind astfel, Isus arăta cu ce moarte avea să moară. Domnul Isus, om săvârșit, nu mai avea loc pe pământ, dar, pentru că voia să ia locul omului păcătos sub judecata lui Dumnezeu, nu putea să intre în cer fără să treacă prin moarte. Astfel, lepădat de pământ, ia loc între pământ și cer pe cruce, pentru a trage pe toți oamenii la el Mântuitorul, pentru a duce după aceea în cer pe toți cei care vor fi crezut. Lucrarea de pe cruce se săvârșea în folosul tuturor oamenilor, nu numai pentru iudei, așa că toți pot să vină la Domnul Iisus și să capete mântuirea. Locul pe care îl ia mântuitorul nostru pe cruce este acela înfățișat de altarul de aramă pe care erau aduse jertfele în pustie. Acest altar nu era așezat nici în mijlocul poporului, nici în cort, ci între popor. Și cort, în singurul loc unde păcătosul putea să se întâlnească cu un Dumnezeu ai cărui ochi sunt prea curați ca să vadă răul și de care nimeni nu cuteza să se apropie fără să moară. Da, Domnul Isus s-a întrupat ca să ia locul nostru, să moară pentru noi și prin moartea Lui să putem intra din nou în viața raiului pierdută de strămoșul nostru Adam. Versetul 34 ne prezintă reacția norodului, care a ascultat cuvintele Domnului Isus la spusele sale. Și iată ce citim. Norodul i-a răspuns. Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine ești acest fiul la omului? Iubiți ascultători, înțelegem de aici că, atunci când auzi numai jumătate de adevăr, te poți rătăci ca și când ai fi urmat o minciună întreagă, pentru că jumătate de adevăr este de fapt minciună. Din jumătate de adevăr nu răsare viață, după cum dintr-o jumătate de semânță nu crește nimic. Norodul auzise din lege, numai jumătate de adevăr despre Hristos și anume, el rămâne în veac, așa cum se arată la Psalmul 89. Dar cealaltă jumătate de adevăr și anume, Că Hristosul trebuie să sufere, să fie pus în numărul celor fără de lege, să poarte păcatele tuturor, așa cum este văzut în Isaia 53, Psalmul 22 și în alte părți, lucrurile acestea, norodul nu le mai auzise. Un Hristos fără cruce este un Hristos mincinos. Este un Hristos care nu mântuiește pe nimeni. Un astfel de Hristos fără cruce. Vestește și diavolul, dar numai Hristosul care sufere, care își dă viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoși, numai acesta este Hristosul cel adevărat. Acesta este trimisul Tatălui din cer, este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Ușa de intrare a urmașilor lui Adam în veșnicul și fericitul staul al lui Dumnezeu este Hristosul care și-a dat viața ca jertfă. Deci, norodul pune întrebarea, cine este acest fiul omului? Hristosul și fiul omului sunt două numiri ale aceleiași persoane, dar cu însărcinări deosebite, după cum am văzut adeseori. A vorbi de fiul omului înseamnă a vorbi despre Mesia, Hristosul cel lepădat. Iar în clipa despre care vorbim, această lepădare era pe cale de înfăptuire. Cine cunoaște pe Domnul Iisus ca pe Cristosul lui Dumnezeu, îi înțelege toate numirile și însărcinările lui și îl urmează așa cum este. Întrebărilor sincere, Dumnezeu totdeauna răspunde. Întrebărilor vicrene ale necredinței, Dumnezeu nu răspunde. Cine este acest fiu al omului? întrebau noradele. Dragul meu, ferește-te de duhul vicreniei și al mândriei. Nu întreba nimic când te simți stăpânit de asemenea duhuri, căci te vei prăbuși în întunericul morții. Vrei să știi cine este Domnul Isus, felul lui de a fi în toate laturile? Stai în genunchiat înaintea lui Dumnezeu și vei primi lumină de plină. Cu siguranță ai să afli cine este Domnul Isus, dacă îți petreci viața citind cuvântul lui Dumnezeu, vizitând pe frați având părtășie cu ei, și dacă toată ziua ești urmărit de gândul acesta, de a-l găsi pe el și ați fi descoperit. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să avem cunoștința Lui, să fim luminați cu privire la unde să-L căutăm și să-I facem loc în viețile noastre. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-154 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi din citire unei poezii al cărei titlu este Cât se tot vestește astăzi. Poezia aceasta evidențiază imposibilitatea absolută de a deveni copil al lui Dumnezeu în afară de calea nașterii din nou. Cât se tot vestește astăzi și cu tot mai larg ecou, în zadar sunt toate, toate, fără nașterea din nou. Poate să se spun câte frumuseți ce sunt sau nu ori și cât le spun, zadarnic, fără nașterea de sus. Cât de bine ar fi, nu-l poate, cât de mult ar fi e greu, în zadar sunt toate, fără nașterea din Dumnezeu. Nimeni n-a ajuns vreodată al Evlaviei erou, nici moștenitor al Slavei, fără nașterea din nou. Însuși Dumnezeul veșnic, în cuvântul său, a spus că în cer nu intră nimeni fără nașterea de sus. O, chemați la mântuire, dar spuneți oricui mereu că nu are nimeni fără nașterea din Dumnezeu. Amin kok shi sha kok to i